Norten bai, Hondarbilean e, garrantzi beresia nahi dugu ekainak lauean. Orain arte egin ditugun ekintzetan jendeak parte hartu du, jendean hitza gainera eta ordun ba guk printzipioz herrimailako e, ekintza garrantzitsu bat egin nahi dugu ekainak lauean, San Pedro kalean egordiko hamabiak bueltan egingo duguna, irudi hori bilatuz, atxikimenda hori nolapait zabalduz dena dela helburua ere amabian an jarrita aipatu daen bezala lehenago. Elkarrekin lan egitea bata besteri babesa ematen dio eta batez ere nikuzute ut ez dela babesa bakarra, baizik eta jendea ere bata besteri ikusiz eh, animatzen joaten da. Nikuzut hori lortu gula nola bait, jendea animatzea, jendea berotzea, jendea hurbiltzea, proiektu hau beintzat eh, mai gainean behingo agenda politikoetan jartzeko.